Të gjitha falëndërimët, lëvdatët të më absolute, janë vetëm për Allahum të bareke vë të ala, kryusin e gjithsis, zotin e botrave, pasaj përshëndajtjet, lëvdatat, mjështit e zotin gjellë vë ala, të gjithat të të buarat të kënjeri ju dhe mësue si njerëzimit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, pasaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët e së dhe të, të ndjekin, rrugën e ti me të mira diri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, të ndëruar të pranishëm, do të vazhdoj me lejnë e Zoti Gjellit Gjellalu hu në ciklin dhe vargën e ligjeratave mbi dobit dhe porosit e mira të cilat ngërthejhen në knatësin dhe harmonin me caktimin e Allahu të bare kjo e tjara. Dhe shpresoj me lejnë e Zoti Gjellit Gjellalu hu që këtë jetë, dhët jetë ligjerata e fundit duke i përmbil 61 dobi dhe porosit e së da ti ka theksua i bënkajim elgjozije në librën e ti me deri gju e selikin kemi përmend 50 e 5 dobi të cilat janë të ndryshme ndërsa në tërsi janë një loj shpjegimi dhe zbërthimi i fjallës pengamberi sallallahu aleyhi sallem ku ka thënë aleyhi salatu sallam në përgjigjën dhe i pyqës e gjibrilit qka është i mani i ka thanë mi besua Allahut subhanahu wa ta'ala mi besua pengamërre librave të zotit, ditës e gjikimit me lekve të Allahu të bareke wa ta'ala dhe në fund i ka thanë ti besosh kaderit të kajrit dhe të shërrit dhe i bënkaj me ljuzi e ka thanë ne jemi me këtë fundit si besot kaderi i shërrit në kuptimin i hidhur për për robin, dërsa një adith ka tham për nga mëveri sallallahu aleyhi sallem, vë shërru lejse i lejk, shërri dhe e keqja nuk vjen për e teje, por se ajo që ka vjen për robin do njëherë do kët e keqja dhe e hidhur. Do të vazhdojmë atiku kemi ngel të këtë dobija dhe porosia e 56 dhe në ka ngel dheri në 61 edhe pak porosi mirë po edhe këtët fundit janë edhe më, më së qaruse veçënërisht e fundit e cila nëse kuptohet nga anë arobit në atë surën, pami në durë që ka duhet me kuptuhe, e kupton se logaria e zoti Gjellë Gjellë Luhu është në, në boshtin e zemrës. Pra Allah u Gjellë Luhu shikon në zemrë dhe shikon në ata e cila vazhdimisht punon, dërsa gjimtyrët punojnë her pas here. Pra falmi 5 minuta, 2-3 orës falemi. Abo a, a gjëron një muaj, 11 muaj të, të tjera, nuk ka agjerim. Apo agjeron disa dit, disa pushon. Pra gjimëtir, her punojnë, her s'punojnë. Por është një organ i, i njërijut, të cilin për nga mberi sallallahu a.sallem, të gjitha logarit dhe shpëtimit apo dënimët i ka logarit me, me atë organ dhe e ka logarit se përmisimi dhe prisha njërijut të shtaj organ dhe e është zemra. Këtë atë të të shofë me të pika e fundit me lejnë e Zotit Subhanahu wa Teala. Thodi për në kajim e do bia e 5 dhe 6 e në rrida ju fërri ku kalbel abd të qenurit i knashur me Allah unë gjelluar në kader dhe caktim e liron zemrën e robit pra zemrë e robit kurt goditet me kaderet të ndryshme rëndohë nuk ka zhidje që e qliron nga kjo rëndej se madhe nga këto vështisit të cilat jabjen kaderi vetëse Kënëtësia me kaderi, e liron, e, e, e zidhë dhe e qliron nga nga rkeset të nësrati ka caktimi zotit e bare kjo vë tjala. Va ju kallilu hemme huve ghamme, dhe ja pakson brengën dhe shqecimi. Pra i gjithë, ajo që ka quët në gjuën bashkore, depresioni, brenga, shqecimi, që ka do të ndodhë, si do të ndodhë, që ka do të ndodhë me muë, që da do të jetë e ardhë me ime, Ekonomia ime, financat në të ardhmen, të hyra të dalura këto jam brenga njerëzve dhe ua kokat, thot i me ljuzije, me u rëndon kokat. Thotë ibn Qayyim el-Juzeyji, "Mauknaç me caktimin e Allahut, paksohet shëtsimi dhe dhe brenga." Por në njeriu i cili kënaqet me Zotin çështë që ka caktuar Allahu gjendjen e tij, ky njeriu është pa shëtsim, pa brenga. Dhe kjo është jeta e vërtetë dhe e lumtur. Nëse njeriu ka brenga, nëse zotron parë të shumta dhe e ka një brengë Ato oj patë o si patë është njëjë. Nëse njëriju ka shumë pasuri, por brengat janë në numën e pasurisë të ti, atër çka i duhet ajo pasuri? A në njëriju duhet me esunua rehatin dhe harmonin me me ligjët e Allahu të barek e vetarë në gjithësi. Fë jetë farëguli ibadet i Rabbihi bi kalbin khafifim min e thqalit dunja. Thodi bën qajmë e ljuzinë e përosinë e 5.6 dhe njëriju kërknasht me Allahu njëllu ala lirohët dhe veçuohet për adhurimin e Zotit të vet me një zemër e cila është çliruar nga rëndësirat e dunjos. Pra njeriu kur adhuron Allahun gelu ala pa shqetësime të dunjos, e adhuron m'let apo më, po më mirë apo më keq? Më mirë. Prapë për shembull, kur njeriu hyn namaz dhe përpara se përpara vetit, në vend se më i dal axhireti, jenneti jehenemi si skena të cilat duhet mi përkujtu apo madrinë e Zotit xhelaluala apo siç ka thonë ibn Qayyim el-Dhuzije namazi i vetëm i cili shkon direkt drejt për drejt të Allahu xhelaluala është ai namaz ku robë e ka përparaqish archin e Zotit xhel Gjell xelaluhu një namaz i till me një namaz tjetër i cili i dal për shemb tezga e ti tregtia e ti problemi i ti apo mos marrveshje që i kam me me njerëz Problema që ai ka me njerëz, aşki namaz, më i pranuam apo ky tjetri, normal se ky tjetri. Si arrihet deri te çlirimi duke u qani knash me leyn Allahu me caktimin e Allahut te bareke o te ala. Ande thati ibn Qayyim al-Jauziyah, "Khafifu min athqal id-dunya wa humumha wa humumha." Dhe adharana Allahun i zhveju prej brengave dhe pikëllimeve. Dhe neve kemi përmendë në një prej dobi dhe kjo lidhet me kta se edhe nervozat e njerëzve, edhe mrolat e njerëzve, edhe ngriçet e njerëzve nga vin, nga problemet, nga shqetësimet, nga pak kënacia me caktimin e Zotit Gjen Lova. Shef diçka çka lakmon, po nuk e ka, dhe s'na arrin, kjo i krijon breng të madhe. Nëse i shkënohesh me kaderin e Zotit, çlirohet nga kjo. Dhe këtë çlirim i sjell rahatit më i avëzër, s'ka mundsi njeriu me me e fut llogari që më qajmë e ljozijë, këma dhekëra ibn Abid Dunja, anëbishër ibn Beshar el-Mujashi'i uve këna minë el-Abidin, që të qajmë e ljozijë, ka përmendur ibn Abid Dunja, nga bishër ibn Beshar el-Mujashi'i uve, ka të një njeri cilë ka adhuru, Allahu njëllu ala, qëllu ala, qëllu të lë Abidin, au sinin, qëllu të qëllu të qëllu të qëllu të qëllu të qëllu të q E përësin që ka dhënë, të ila ka qenë. Elki nefseke me al-kader, hajthu el-kak. Al gjuje vetëm me kaderin, këtë gjuje kaderi. Kuptimin liroju, zhidhu. Apo, ku njeri ju të dhënë që liroju, zhidhu. Ky adhuruës, të nëse në ka të rësëmdur, Ibni Ebit Dunja nga Bishar Ibni Elbeshar, ka thënë, liroje vetëm dhe gjuje këtë gjuje kaderi. Kuptimin kaderi. Kup çish të sill ai edhe ti sillu me ta. Dhe kështu jen harmonim me ta. Por nëse kaderi do më çon në vend e ti s'do më shku, këtu këtu ngrihet problemi. Dhe ti nuk ke mëi forcë kaderit. Por çem. Nëse është shkruajtë te kaderi Zotit, ti me më ndod diçka. Edhe ti s'do mund ndodh ajo. Dhe i banti ti krijt planifikimët dhe hartimet, por mos më ndodh ajo. Do shajë ajo është shkruajtë më ndodh. Qeli e më i fortë. Planifikimi jot për masat e tua, preventivat e tua, për kaderi Zotit, kaderi Zotit. E ti, kur lufton me ta, në ketë rasti kriën probleme me kaderin. Në tërthorazit me Allahun Gjellibuala. Fa hua ahra enju ferriga kalbek. Ka thonë, ku ta gjujsh kështu vetën, me kaderin është më aferd me më uqshriru zemra jote. Paramendo një të një vëzër zemrën. Skena zemrës trupi organi i zemrë dhe sa prej xherave nuk i do dhe ka deri i do tani para mendosa lufta i ka i bën hujum një dëshirës i bën tjetrës i bën tjetrës por se do kta nuk e do ata nuk, nuk do shumë se ai ne ka deri i do luftë e madhe çish lirohet njeriu nga kjo taslim do në nshtrohet para allah u jallwala dhe zgjidhet nga na këtobara thotë ibn qaime al-juzi i Gjizhi, ka thënë bi shar ibn bashar wa an yuqallil hamak wa taqson shatsimin wa iyak an taskhita thalik dha ru'ayu cha mos ta urresh te ndodhur. Ajo çka ndod mos gavo me me urrej. Fa yahillu bike sakhatu wa anta anhu fi ghaflatin la tash'uru bih. Ka than e të vjen ti hidhrimi i Allahut nga sa mendon. Prishaimu Allahu dhe lëna çn caktime. Asta i neve nuk shfashmi pa i tushmërimat të saktime. Pandje shmërish mundet me zbrit në me to edhe hidrimi Allahut, Zotin Aruit. Fa ju l'kike me alledhine se këtë Allahu a lejhim e pasaj Allahu të klasifikon dhe të vendos me ata qa është hidrume ta, Zotin Aruit. A do t'i pënkaj me ljëzije në këtë transmitim të imni e bitë dunjas se njëri u duhet dhe zërë të shkon në harmonime me kaderim. Pasaj dhëtë, ve kale ba'du së lefë, dhe ru të të dvira val i khtijara te kunu fi tajbin fi tjibin min al ajshi fa inna të të dvira val i khtijara ju këtë diru al në nësi ajshehum të të tjimën kajmë i ljezje ka thonë disan nga Selefi ka Selefi vë dhe zënë ashpesh të dhejme ka thonë disan nga Selefi e që shqibja disan nga Selefi ka thonë Ibnë Hajarës Kalani dheri në vitin 220 hijri pra gjënratë ta e pare sahabëve ta bëhin Këto janë tri gjënëratat Këtë thuhet ka thonë Selefi Këto janë përqëllim Këtë thuhet ka thonë Selefi Këto janë përqëllim Këtë thot i përnë kajimi Kanon disën nga Selefi Dheru të të dbira vëllë i khtijar Leni planifikimet dhe zhidhjet e juve Të ku në fjetibimin e l'ajsh Do të jetoni jetë të lumëtër Leni planifikimet dhe zhidhjet Plot për e djetarëve dhe zër Kanë diskutu në aspekt njëritik sa lejot njëriu me bo plan sa lejot njëriu me bo plan disa vrejtëre kan leju një muj disa vrejtëre kan leju 4 muj disa vrejtëre kan leju një vjet dhe kjo është më afer nga se venga mberi sallallahu aleyhi sallem i ka sigurue hargjë dhe shpenzime familjes vet ushqim për një, për një vit me gjithse djetar kan diskutu sa lejot njëriu me bo plan për shembul ta njemi në muajnë e nantë qka do baj të baje unë e mas 15 vjetëve, kini pak si njerëzi, thotë bleje këta se mas 17 vjetëve i fiton që ka shpare, njëri ju menonë për 17 vjetë e ardhme, ose i ka 60 vjetë, thotë bleje këta se për 100 vjetë që ka që i fitoj, hu hutohë njerëzit, thuti se nuk ka me vdekë, vepronë sigur, aj do tjetë këtu për gjithmonë, a po, a me djetërë kanë diskutu sa lejohet me po planë, dikush banë me planë me detalët shumëta, do të baje A dhe të dy përkajimi kanë thonë disa prej Selefit, lene planifikimin dhe zgjedhjet, du të bëjë kështu të bëjë ashtu, jetoni rahat. Pasaj ka thonë, fë inë të të dvira vë lë i khtijar, ju këtë dirë alën nësi ajshe hum. Gëse këta kanë thonë prej Selefit, kush planifikon dhe i vendosaj zgjedhjet e veta, këja u prish njerëzve jetën. Apo, që më dhe e ka planin e vetë, e ka bo, për pas më djetë e ka bo diku që e ka bërë për një cënë vjetë. Ska problem, e banaj. Me lasët pasaj nuk e, nuk e vesin sa e kiti bërë planin. Ato e këshini planin që e u ka cektu Allah u gjellu ala. Më në nësi, e ka planin e vetë. Kaderit nuk i intereson që a ke shkujt tim planin tanë. A i vjen me me diktatin e vetë. Me realizimin e vetë. Ekzekutohet mbi t'i e. Realizohet mbi t'i e. Kur ti t'realizohet kaderi zotit, në kunder të në me planifikimin tanë kë komoditeti e kështu më rad. Andaj kan than këto, zgjedhja dhe planifikimi njerëzo ja u prish jetën. Por çhemu sa njeriu thot duhombo kështu. Duhombo kështu. Lë pastaj ka deri sinimon. Pastaj fillon dhe sikletavat, shetçohet, urrë njerëz, e shef çdo kan fajtor, më paskon ke, më paskon ke, apo kështu. Vazhdon këto janë shtecimet brenga, të cilat njeriu scohet çish me zgjidh. Andaj duhet më qba i në shtrondai Allahu te bareke wa ta'ala thadban qayma juziyya qala abu al-abbas ibn ata al-farah fi tadbir illahi lana wal shaqaa kulluhu fi tadbirina ka thon abu al-abbas ibn ata i gjithë gëzimi është në planifikimin e Zotit për ne ndersa i gjithë mjerimi është kur na planifikojna apo kur na planifikojm zakonisht në shumicën e rasteve li këtohemi mjerohemi apo dështojm pse se zdi me planifiku, nuk i shikojmë gjërat nga të gjithaonët. E kur Allah o planifikan, gjithmonë jemi të knaqër. Andaj ka thamë shajkë kërstamë të i mije, sa prej njerëzve. E lutin, zotin, me ja u realizun një dëshirë, nuk ja u realizun. Pas disa viteve, aj pjekët dhe kthjellët dhe i zhjidhen shumë prej njëve të pa kuptim të shajka pas në kryinë e ti, dhe thotë, elhamdulillah që s'mu ka pranu doaja. Apo, pse? Nga në sprova e neve me planifikimet tona ka thën Sufjan ibn Uyainë "Men lam yasluh ala taqdirillahi lam yasluh ala taqdirih li-nفسe" ka thën Sufjan ibn Uyainë dhe ju e dini kush është Sufjan ibn Uyainë, një prej muhadithëve më të mëdhtë të muslimanëve, i cili njihet për për devotshmëri, për jikim, jikim të drejtë, gjasë ka qenë gjykatës ekstremal në këtë aspekt çfarë ka thonë? Ka thën ai i cili nuk drejtohet me caktimin e Zotit plani që e ka ba Allahu aj me planin e vetë edhe maj pa drejtumë është dhe aborqemu, Allahu ta ka ba një plan të ti kur kime linë të kush kime u konë në barkë, kanë kime posnanë babë, e kështu me radhë ti ka caktu sukseset, e kështu me radhë dhe ti nëse në këta nuk në drejqësh nuk në naqësh, ata që ka e shkru në ti vetë ajo edhe ma pak apo bandobi Ora kur e shkruan i dijshmi, një plan. Edhe ti s'do të bandovi. Çka thonë ja don një ignorant dhe u shkruan atë pse kështu kis, Apo, kis a, a dobi, bano, po det. Apo e shkruan atë se kështu kis po det. A bandovi s'bano vëza. Po pala mendoj kjo njëri me njëri. Zot më rob kur ai e shkruan ti si Ignas, a ti ku tashoj që mundon Ignas? Çka mund të thillezi. Andaj Gazan Sufyan Ibn Uyeyne, ai i çka s'ndreshet me taktim të Allahut, planifikim të ti, blanin e vet, del edhe më Me i dështumë Ka thonë Ebul Abbes e tusi, të tësi Mentara këtë të dvira A shëfi rahatin Ka thonë Ebul Abbes e të tësi Kush e praktis planifikimin Jëton në rahatit Pra, kush s'ka shumë plan dhe zër Jëton në rahat Ata që kanë shumë plane Janë ma, ma së qëtsu Se ka planin E planin a i shkonë gjithmonë harmoni me caktimin njo thot dështova ato dështova këtu subo kjo se më bjo kjo nuk u lidh kjo me tas ai son priti ke sumdols mi dha parat mi vonoj i i çon allo ai din si e çan ja prish planin ande ka thane ebul abbas se kush elm planifikimin jeton rahati ande shiko sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njerzit marahat ndonjë njerzit marahat në donjan nga se nuk kanë bërë planifikime të mëlloja wa qala ba'dhum La të gjithu selamete Hatta të kune fit të dviri Kë ehlil kubur Ka tha në dësa prej tëre Pra prej djetarëve Nuk do të gjesh Ratim dhe pacën selamin Selameti që li quët në gjuhën e, e popullit Deri sa në planifikim të jesh sigur Banor të varejzave Kini po A ja u mërmenja se banor të varejzave Tanë janë të po plan Qëfar biznisim e hi Apo kanë dhe një gajlë tjetër e ka një gajlë tjetër. Ato e ka një gajlë në e logarisë për valoha u gjellu ala. Andaj ka nëndë disa tjetarë, nuk mund është mura atu, dosa t'i është plan si ta. Kur ta kishë planin si ata, cilë është planitëre, si me shpëtu në akhirat. Andaj dhezër, njëriju kur planifikon shumë, zxedhë shumë, harton shumë, kjo edhe i shkakton shumë të lashë. Kjo i shkakton edhe shumë shqetsim. Ka than, Khalifja i pesi drejt Pre muslimanve La qatë të raketni ha ula i dëawatu Wa ma li i pëshei minel umuri kulli ha arab Thot Omer i bën abdullazizi Kë kjo lutje Të së në ne baju në Mi ka e kretë dëshira dhe mi ka largut të zhira dëshira Kuptimin së kam në një loj Dëshira timën unë e personale Illa fi më vaqia qaderi Allah Por vetëse Në përputhje me qaderi në allahu gjellu ala Wë këna këthiram më jedëru Me qëfar lutëj? Lutëj me këtë lutje Allahumme raddini i bi qadaik O Allah Ma mundësot të jemi iknaqur me qatë Caktimin tanë, qadaan tanë Wë barik li fi qaderik Dhe mjeb bereqet në qatë qka më ki caktua Kjo shumë në nësi Njërë zi zagonish fokusohen të numrat Allah u dërnë me fokusu të Të bereqeti Të ajot qka ti cjel dëbi që edhe me i pos vetura, një që në vetura, nja keme keme drejtu. I pos një që në shtëpi, keme flet me një shtrat sa në zën tyje. Mu së mundështë i mushtri, sa e kije apo gjërsine me metrat shtëpisë të andë. Së mundështë. Më në tonë, më më duhet 5 loma. Që ka duhet? Sket qatë shtëriri qenjën të andë nuk i këti qatë mode. Tjede me pos, ketë fabrike në ushimit ti keme hangër pak, sa të në zëbarku. Ekshtu me Andaj, bereqetje është kjo, ta mërë që atë që ka të bëndu bi, dhe ta praktisë që ta që ka të bëndamë. Andaj, Umerë Abdulaziz ka thonë, atë që ka ma caktonë, ma jebë bereqetjejtim. Hatë të la u hibbe të agjile shein e khartë të hu. Ka thonë, deri sa ozotë, mos më mundëco që të dëshiroj shpejtimin e diçkaje që te e ki caktu për më vonë. Për shemblë, Allah ndosh të dëshirën të anë e kalanë për pas 15 vitinë, te e kërkon të, të para më ndovezër, nëse na nuk pajtomi me kaderin, për shembol, për 5-10 vite do të, të shetësomi, do të brengosimi, do të mërzitemi, ajo vjen mas 5-10 viteve. Sikur t'i shmi knaq, pejnë fillim, 5-10 vite do t'i jetonim rahat, dhe në fund të t'vind të dëshira. Ajo qka e ka caktu zotit. A në ndovezër, qiko njërës të meqëm, me dytra fjali, e kanë regullu jetën e vetë. O zot, mos më mund të që t dhe nëzitjen e asaj që ka ti e dëshiron vënimin, valatë, khira shejin a gjelë të hu dhe o oh Allah, mos ma mundso që ta dua shtymjen e asaj që ka ti e ke dojsh me prutash apo, që më thotë dikush, po mirë betë që kjo, që ki problem barëm të më kishë gjetë pak matë lirë, apo po ti se vendosë këta a i ka do shështu të ukonë të meniqimi probleme edhe nja me ta pruhe se, se a i do në shështu se ajo zotë i jote tje robitina, andaj Omar ibn Abdulaziz e ka kuptuar kështu kët meselë. Dhe Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka sellet shumë vjaltë të selefëve, të cilat argumentojnë në këtë çështje, derisa thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka thënë: "Poeti al-Abdu dhu daxirin wal-Rabbu dhu qadrin wad-Dahru dhu duwalin war-Rizqu maqsumu wal-Khayru ajma'u fimahtara khaliquna wa fi ikhtiyari siwahu al-lawmu wash-shumu". Ka thënë poeti, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah Samir që ka thënë Në fjallën e ti, thët, robi është dhu dëgjarë, zbohët rahat hiqë, gjithmon është në sikletë. O robbu dhu kaderë, a zoti është ajë cili, e vendosë kaderën. Ro, tishtë që të co, është ajë vendosë. Po mi di shkonë mu pajtu me atë shka, e vendosë ajë. O dehru dhu duelin vë rëzku maksumu, thët, koha, her ju jep dikujt, e her dikujt tjetër. Andhe thë Allah, u gjellua tilkel e jamu në da wilua, bejnë nësë dhe janë ditët të cilat neve nuk dheuil, dhellu i thonjën dhezër kofës. Pra, në mënyrë gërmë për gërmë, shkronjë për shkronjënje, i bje, herja opmi pak këtëne, me kofë, herë këtëre. Para mdo dhezër, përshemi më sot njëzë magnetën, se sa kanë për andorite mloja, apo sa shtrirje kanë, sa baza kanë, sa ekonomi kanë. Por pak më këthimë, një qënë vjetë prapa, Ajsa musliman sa kanë bashkëtritje. Dërën Amerik, dërën në Kin, dërën në Rusi. Ka pasur situata të shumta. Omar Khattabi u shtri shumë shumë shumë uh, gjerd. E mos flas për ata që kanë pasina. Andaj ka thënë poheti ditët herë japin këti, herë ditjet tjetër. Wa al-rizqu maqsumu, porse rizku është i ndarë me caktimin e Allahu جل وعلا. Wa al-khayru ajma'u fi mختار khaliqina i gjithë kajri është muknaqë në ta qka Allah e ka nda për neve vë fi këtijëri, si vëhe hullëmu vë shumu e nëse neve zjedhme diçka tjetër përveç Allahut aty është kritika në nëshmimi dhe përshëtërësia për nëse neve themi, jo, jo kjo zjedhme e jona, kështë, këtu është në nëshmimi këtu është përshëtërësimi kjo është përshëtë përshëtërësia e 56 përshët Tho t'i përnë kajmë e gjuzie. Ennehu i dhalem një rëdhabil qader wa ka qa afi loumil më qadir. Dhe gjënë dhe kjo është shumë nënësi. Dhe këta ka pru argument me një aditë të pengamberi së sellem në raport me shërtorin e ti. Tho t'i përnë kajmë e gjuzie. Porosia 57 është se nëse nuk nachet më qader rëshqet dhe bje në në qërtimin asoj që ka ndodhë emma bi qalbihi w emma bi qalbihi w halih ose me shpirt ose me me zemër ose me hall pra ose e shpre ose zemër i kamet zhek ose me hall pra gjendja e ti tregon se s'është s'është rregull diçka te ajë wa laumul maqadiri laumun li muqaddiriha emi çortu ndodhit i bjen mi çortu aj çka i ka caktu Apo, përshembo, me e qërtu neve Ata i cili është kriju i shëmëtum Realisht kam për e qërtoj Kriju si në ti Se neve e shopin i të paralizum Zotin Arrujt dhe në afalt Nëse na taldhemi me ta Realisht, a i s'ka posë ndorë këtë krijim Me kam për taldhemi Me Zotin Andoj për nga mesën dhe, dhe në luft I thënë të sahaveve I gjithëte një bulhugju Shmangjuni ftyrave Pse, nësë është pjesë a ma e Allahu te bare, kjo vë tjala. Parame do ku ka shku për nga mbesëm, që mos ti hije dikuj në zemër, a, shëmëtimi fëtire së mos muslimanit. Po mos flasë me gjendje tjera. Tho di për në kajim e lëzije, e kështu është edhe me gjitha ndodhit, ndarit e zotë, nëse na i në në në qmojna, apo e kemi në në në qmojna, që ka e ka caktu, për shembu, njështë dhe thojnë, filani, filani me pas, ku e meritani me, me pas Ose ose filani me pas pas sukses filan punën kushaj, ti nuk e cakton ata ti vesh punësh me këshirë kaderin qish pëndonë, ti mëri se vej për të tua mëri le vizit të tua që ka ti ka caktu zoti por mos bjerë më qërtim të kaderit sepse po e qërton atë që ka e kale ju, më me ndonë ata thoti me në kaj me lëzije e kështu rrëdoj e kësaj aj fillon me i qërtun jërzit fillon me me i qërtisë e mëriton ti duisht që kaqë me pas, ti duisht kështu më kanë, këtë pozitë e këtë gabume, e kështu mundohë njësë, subhanë Allah, dhe edhe në caktimin e Zotët me të tu, përzije. Po, thutis a e ka morë pikaderit me zorë, a mëne merë me zorë? A mëne t'i kushtë? Allahu u gjenë surë në haqë, në ka thanë se pi mizës nuk mundi me morë t'i shka, me dhunë. E pe Allah, e dhe... meditojmë në Kur'an, Allahu u gjenë surë si në haqë, si gotën e juve dhe ta merrni sen, ju kursën e mirë gjotha. Kursën e ktheni. Po mirë, 1000 e vogël, kur të na morën ne diçka na sune kthejm bash. E mirë, a mundemi Allahut kur ai e merr diçka më amar, do prep për ç'shto dikush domo jetu jetë. Prep për së gabim. Prep nuk ka vëzë. Ai cakton, vartforit, pasanikat. Ai cakton suksesmit me një punë, dështum me një punë, të dishmit me një punë, pa dishmit me një punë të zhjitha i ka së këtu allahu gjelluara Wallahu e nësu jellu muhnehu e thot fitimi qëka është thot edhe allahu edhe njerëzit e qërtojnë nëse ti vazhdimisht që qërtojnë njerëzit adhe ka thoni më Mahmedi që ka të rëspëtojnë në Muflih në librën e ti Edebul e Sharije ka thoni më Mahmedi ka thon edukata është 10 pjes pra edukata nda 10 pjes 9 pjes për i tyre janë Me një fushë, cilat janë ajdo? Mës me i qërtu njërzit. Para më do dhe zë. Edukata i ka 10 pjesë, ka thonë i mëma me di. 9 pjesë të edukatës, ka thonë në flasë për edukatë në të rbije, ka thonë 9 pjesë janë mës me i qërtu njërzit. Mës me thonë pëse e banë, pëse se e banë, u dash me bë kështu, nuk ka dash me bë kështu. Thotë i mëkajim e lëgjëzije. Fela je zalu la imen melumen, me lumen ve ha dhe Në këtë qërtoj njërzit, njërzit qërtoj atë. Edhe Allahu Gjelluala e qërton. Dhe dhe kjo i aprish adhurimin e Zotë Gjellë Gjellaluhu. Kale Enes, radhi Allahu An, dhe kjo është argumenti. Ka thonë Enes, ibn Malik, radhi Allahu An, Khadim të Resulë Allahu Sallallahu Aleyhi Sallem, ash rasinin. Ka thonë Enesi, radhi Allahu An, i këmë shërbi për nga mberisëm dhjetë dhjetë dhjetë dhjetë dhjetë dhjetë. Asë njëherë, për asë një sendë, nuk më ka thonë, për të cilën unë e këmë vepru, pëse e këmë vepru. Vë la lëshej inë lem e fëalëhu, e la fëalëta. Dhe asë për një sendë që se këmë vepru, nuk më ka thonë, pëse se bënë, ose ahë si kur të kështë bënë. Vë la kële li lëshej inë këne, lejtë hu lem jëkunë dhe nuk më ka thonë për ditë shka e cila ka ndodh ahë si kur mështë kishtë ndodh wa lali shej inlemjekun lejte hu ken dhe asë për njësane cila nuk ka ndodh ahë si kur ndodh të wa kane ba'du ehlihi idha lamën i e kul dhe kur dikush nga familia e ti e pengamberis e sëlle e ka qërtuve apo e ka qërtuve se, se ke bo mirë pengamberis e sëm se, se ke shërbi mirë pengamberis e sëm ka thonë da uhë lene fe lau kudhi eshej unë lëkan të ishte caktu e kishte bo para më ndo për e nësëra veprën e nëjësi dhe ka këthite të kaderi va kaulu hu lau kudhi eshej unë lëkan jetë e na ualu emrejn të të tjepën ka i me ljozije fjala për nga mberi së selëm sikur të kishte caktuar nga ona Allahu gjelluara do të kishte ndodhur përfshin di qështje e para dëshira e robit për të realizu një pomë dhe ndodhija e kad e hidhur për ropën, dy pra ose ti e ki një dëshirë së ta ka kry, shërptore ose ta ka po një pun të sedosata në që të dyja thati përnë ka jim elgjauzije e nëse kishtë edashtë, Allahu e kishtë realizutë parën dhe e kishtë pengutë dytën a në e thotë pengamberis e sellem ka qenë i plot në adhurimin e Zoti Gjeli Gjelaluhu dhe i plot në raport me njërzit si? për shembu, e në e se në ka po shërptore Kër ka bëhë diqka, që ka pengamesram, ndoshta se kisht dasht me bëhë, nuk i ka thonë pse e bëhëne, apo të kundërë tënë, nuk i ka thonë pse se bëhëne. Thot i bënkaj me gjëzije, kështu pengamesam u pëllëcu, edhe në raport me Zotin, pra nuk u kundërvi, ka derit me thonë, o Zot, së pëmë i krymë pun të ki. Si Për i thotë Allah, ti se kishte dasht e, dash, e kishte kry. Thot pengamesam ka fitu dy, Edhe raportin me Allahun nuk e ka prish, po është në kulm, dhe edhe raportin me njerëzit nuk e ka prish dhe me necil radiuallahu an nuk e shprish, pse e ka dhon lej. Kur e ka thon ti gjithmonë lej. Është transparentovleza njerëzit. Po im mos mos dal më shumë jashtë, po im familja vetëm. Sa për shembull burri e ia bën xehana për shemb gruas vet, atë ku mund të thonmë s'me bë. Thuhet se ka bë një kufor, një muhim xotit, një krim të madh edhe jazën kriën, do mëronë, është diçka shumë e madhe tragike që ka bo. Atë kumë thanë mësë me bo, o që e kam bo? A bo, edhe e kundur ta. Ndërsa 10 vite ka shërbi për nga mberin, sallallahu aleyhi sallem, e nesi, korë nuk i ka thanë, dhe kur diku që ka qërdu, ka thanë leje, se mu kanë ndodhë, se mu kanë ndodhë. A në shiko që të kishë qëtësim, vazër i ndodhë njërijët nëse, nuk përputhet me kaderin e Allahu te bareke, و تعالى تطالب القيم الجزئيه 58 وال58 ده دبيه اتشنو دي كناشر مع الله جل وعلا kaderina انه اذا استوى الامران بالنسبه الى رضا الرب تعالى فهذا رضيه لعبده فقدره وهذا لم يرضه له فلم يقدره 58 ثوت كور ته الله جل وعلا تان دبارabarta dy coshte pro sikur te ishte i knaçur me diçka e kisaktuar. Dhe sikur te kishte e kundërta, nuk e kishte kisaktuar. Thot, harmonia e plot është që ti të jesh në përputhje me ata çka ka thënë për puthjet e Zotit. Kjo e 57. Për shimbri, është shkronja pazat e 7. Për shembull, Allahu Jelona është knaos me të çu diçka. Dhe është knaos mos me të çu diçka. Si bëhet i robi i plot i Zotit? kur ti thua nçataçka s'ma keqçu jam i knaqs gjataçka s'ma keqçu jam i knaqs çshto arrijet plocimi i robërisë fa yardha ma radia lahu rbehu fi lhalain çshto je knaqs me zotin e vet ndy çështje është kjo shumë roncë i vëllazër nuk e shkusht çishtai m'kain me shpreh me gjuh mjafton me të më të zjarrm brenda mjafton me të kall zemra se diçka s'kan dot e ti që dosh m'ndot allahu se ka bë mjafton që ti me të plas shpirti për diqka e cila të ka godit e të skedash me të godit. Kjo gjenem pindu njo, Zotin Arrujt. Ane dhe për nga Mberi, sallallahu alaihu sallam, dhe u, lenë nënesim, se sigur t'ishtë e kontaktim, kishtë e ndonë. E tesi u e lëkëmsun, e 59, enë Allah e Teala nëhe anit të qaddu mi bejnë e jedejhi wa jedej Resulihi fi hukmi hiddini e shër'i. Porosia 59 është se Allah u ka ndaluar e njeriu të paraprim Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në ligjet e tij fetare dhe sheriautike. Ka than Allahu xhallahu ila ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasulihi. O ju që keni besuar, mos dilni përpara Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka thane Ibn Qayyim al-Jauziye, mos dilni me mendime, me vendime, me zhdhedje derisa zhdhede Allahu dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Wa dhalika ubudiyatu hadhal amr. Atë kjo është adhurimi në kët aspekt, aspektin fetar. Halal, zba me thamë para se me thamë Allahu Haram, zba me thamë para se me thamë Allahu Gjellu ala Fa ubudijet u emrihi lkeuni lkaderi Në lajet e këtë dhe me bejnë jedejhi Illa hajthu kënat il mëslahët u rrajihët u vidheli Thot Dhe gjithashtu adhurimi Allahot Në aspektin kaderik është që mës medal për para Allahot me dëshira Nëse aj nuk e ka dëshiru diqka Shemë Shikur që në halal dhe haram Zguzon të me thamë E diju në kjo puna allahu, ose E diju në dhe djiozni kjo ndalon. Dhe këtë kjo me supozime. Jo duhet më prit Allahu ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë kanë thënë? Kjo kur ka çënë ne kolëve sallallahu alaihi wasallam, është prit ligj dhe më zbrit. Tani prit hoxhën me ta kallzuar. Ligji i Kuranit dhe Sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A tjer ka shenjë marr rrizikshmi? Tani ti vetëm duhesh më shku deri tek burimi i informacionit. Por nga ana tjetër në aspektin kaderek, nëse është vonu diçka, apo është thëy ma vonon ti zgudhon me me parapri me nxit thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah para vesh me një rast kur sheria ti ta ka çuajt maslahat dhe ti dush me, me vrapu pas sajna por shemb Allahu Jellalah Ibn Qayyim ka vrapu shumë shemb por ti nuk zgudhon me dal para Allahu para saj me ta caktuar me qadar po ti ta se di shemu ti nuk shkru në e di çka shkruan atje e çish e marr vesh e ledo sheriaut Disa vebër, Allah i ka leju edhe i ka bëhë obligim. Disa i ka ndalu. Ti, kur ta merësht punën të zënë, Allah e ka obligu. Dhe gjdo obligim, apo fillon nga starti pas taj rritët. Por shumë pëmormi kërkimin e dijes. Allah u kanë zhit me kërku dijen. Kanë zhit shumë. Dhe për nga mberi sallallahu alai vësallem. Tani ti fillon dijen. Fillon me kërku e. Dhe supozojmë. Dhe ti tash minje herë dhe mu pojbën kajimë. Përmanya sot gumë, nëse do e bën qaim, edhe shkruaj se si ajë. Kjo s'ndodh, lazor. E tani a do të më lëm se subane për dy ditë? Jo, vazhdo. Vazhdo. Kur bëhesh se si ajë, ndoshta s'bosh kur. Ndoshta bosh pak më poshtë. Ndoshta më rrinë dorëgje. Po nuk do më thon më lëm. Pse s'ban më lëm? Se ka thon xherjati vazhdo. Ka thon xherjati vazhdo. E dëshira jote është mëmri atje lart. Kjo nuk duhet timë të nol. E është ndalume, më ndalë e edhe nëse është ndaluar, duhet mundon më një herë. Edhe nëse është antale verdhë. Andaj tha Allahu jelon alkol ka le verdhë, u duhet të ufrënu më një herë. Andaj kështu thotë di bonqaim me dozie, sikur që nuk themi halal dhe haram para se më than Allahu, edhe në qadar nuk thojna më shpejt, më shpejt vjen kjo. Unë sot për sot du, apo çem sot njerëz çka doin. U zot din gjalëri, ne fillojmë me fal namaz, edhe në Klimat e caktuame mund dohet dikush apo kit fejer. Do të po po falet ama si di me selët. Vallahu me selëmso ngad gradualisht, as ti sikë ki di kit me selët. Bile me me të hien test të dikush ka di më shumë me selët ti çish deltaj, apo me si te ibën te mi janë kandar. Çfarë hop më merr ti? Me si te ibën qayimi, me si te ibën kthiri ti çish deltaj. Po ti zakonisht matesh me ata që ka është më poshtë. Po thu, mashallah donë buhraira qarshi ktina o ti matu me ebu rëjëran, qëka delti? Andaj dhe zërduhet njëriju me dit ku e ka përzitën e vetë. Thotë i përnë kajim, e lëgjauzije dhe e gjasht dhjeta e situn el në lëmëhabbëtë e lë ikhlasë e lë inabë la të kumë illa alësakër rrida. Thotë e gjasht dhjeta për do bive se dëshurija ndaj Allah sinceritetin ndaj Zotit dhe pëndimit e kajë nuk mbahet dhe nuk ngrihet përveçse në styllën e eknazisë së kaderit. Fa al-muhib raadin an habibihi fi kulli halatin. Dorsa Ibn Qayimi për dashurinë, se sa është e rëndësishme në styllat e imanit, ka shkruar një libër të veçantë i cili quhet Rawdatul Muhibbîn, kopështi e dashuruar, o është edhe përkthyer në gjuhën Në joshit, atë ka foljanë gat për dashuritë e shfënume, për dashurinë haram dhe dashurinë më të madhe është dashuria ndaj Zotit Te Bareke. Wa Taala dha e ka cilë prit boshtën e imanit, ndashuri. Prit boshtën e imanit ndashuri. Fali ibn Qayme Lozia, ai i cili është dashuru te dikush, është i kënaqur me të dashurin e vet në çdo hall. Apo? Porsem, çdo i dashuru, në haram hallal, është i kënaqur me të dashurin e vet është shembul me gjënu në lejla. është shembulit të sinën e pionkaimi e mërë, i shmendur i pas lejles. A disa ka shmendur vëzër sotë pas lejles? Pas shminkave? Ka njësot dashuron shminka. Me ja i këshminkat, zotin arujt. Mirë pa aja dashuron shminka. Dashuron makjajsh. Kështu ka qenë të kalu edhe një akam si, si shembul. Sot ka sotë dush. I shmendur i pas lejles. Kiv vëzër ka i sërit veçanë atë shumë është dashuru në lejlen dhe së ne ka rritë lejlen deri sa fjallë të ti kanë shku në të prim duke citsue këtë varës të cimin është dashuru e. deri sa ka thonë është nderë për muë me e putë murin ku ka kalu qeni lejles jo lejla ajo më mabëti madhë qeni lejles ka ka kalu unë e me shku që atë i mënet e me putë kjo në deri madhë andë e ka në me gjënu në lejla me gjënun i qmendër i lejles. Mirë kjo, njeri me njeri. A ka sot gëzër? Së flasmi. Sot edhe telefoni është me gjënunë telefoni. Këji me gjënunë telefon. Këji me gjënunë vetura. Këji me gjënunë kutat i çkanë. Në sendet të saj bote. Dhaj zemra likshtohet kur përshembol i prishtet ajo apo nuk e arrinë e kështë të meranë. Thot i më ka i me gjëzije. Ligështë, kur dikush da shërot, kënaqët me kitë gjendë E Ibn Kaimi sa të interesu asë lejla asë me gjnuni A të interesu Allahu Nëse kjo e lich Nëse na pretendojmë se e dojmë Allahu E ajë kur pje diqka tani, tani këtu testohot dashuria Ajë ta qonë një mësibet Edhe ti thot, a mdo U pritë sabër A ke thonë se mdo A jejë dashurum të une, të zoti, po Tani gjendja jo të mekaderin Do ta diskuton Apo do ta vërteton Dashurin të unë dhe Allahu të bareke va të ala andaj thoti pënkaj i melgjëzije se njeri ju kërë dashurohët në dikan e, e mirpret gjdo gjendje nga i dashuri i ve thoti pënkaj i melgjëzije va kale vaadhul arifin dhembun edh nëptuhu en ebki alejhi mund dhu thelathine sene ka trasmetu shumë unë e bëjshkurtaj ka se ta përfundojmë legjaratën ka në thonë disa prej djetarve jam duke qajt për një gjunah që 30 vjetë që tërëdhë dhjetë jam të qajt një gjuna. Fëkile, ua ma hua, e cilë e është ki gjuna, që ka e të qajt? Kal, kultu lishej in kane, lejte hu lemjekun. Kun pas tanë para tërëdhë dhjetë dhe për një pun që pa ndodh, ah, sigur më s'kish ndodh. Këta edhe ka rritë dhe zërë gjuna, me të cilën, i ruët dënimit Allahu Tebarekjo Vëtala. A i di së atoj në na qështu? Në ditë, sa themi me bashorte me thmi, me shok, me dheze po be po ama u dash me bo këta po ama ai së dash me bo këta dhe mundomi në luft me kaderin e bani se bani dhe coba bomi edhe me vetën edhe, edhe me njerëz shiko për një gjuna ka thonë dikur për a tërët viteve pëse së ndodhi pëse ndodhi diqka e cila nuk e ka posë dëshirë që, që të ndodhi vë kare ba'du selef ka thonë disën nga selefi laukuri dhe lahmi bibl mekaridhi kane e habbu i lejëmin en e kule lishej in kathahu allahu lejtahu lam jakdhihi ka thonë disa prej se lejfit i thasht se lejfit të rejën rata ka thonë si kur mishë jem të ndahat me hekur me gërshan të hekurit apo dhe të coptohët cop tëp copa është me dashur të une se une me thonë për një caktim në zoti që ka ndodhë ah, sigur mas të ta kisht të këtu zote nëse kjo është luft në Allahun gjellë vë ala ti kur thu, pse ndodhe pse ndodhe të se lefi ka qenë shumë njohër se pajtimi harmonia, me qenë të rrukë, qishka da është Allahun kjo është prej imanit të di më në qajmë el-gjauzije el-hadi vësittun, porosia e gjazët e një dhe kjo është porosia e fundi që ka përmeni në këtë libarë dërsa në libër tjetër të veçantë ka folë edhe për më shumë mirë për neve përfëndojme me këtë dobi, këtë varkë të ligeratave, thotë, enë a'malë el gjevarih, të dha tu dhaaf ila haddim ma'lumin ma'hzuë, dhe gjënë këta me momentin, dështëta kjo është të dhe, dhe më e mira dhe më ajka e këtë e këtëre dobive. Thotë, e gjëzët dhe njëta, se veprat e gjymëtyrve shtohën dhe shum deri tek një mosë e kufizuar, mahsub, e njohur, edhe e malum. Për shembull, namazi katër recqate, dy recqate, agjerimi të rditës, zeçati i dhon me kaç çfare, tawafi i bëm kaç herë. Këta janë numra. Edhe nëse i kthejmë kundër vlerës sevapave, dihet parapervizisht sa i ki, apo. A do të mângaj me xuzie, kreçka e, e bën me trupin tan, mundet me u kthin në në numër që mu t'ik, je falë 50 vjetë. Në vogari, në bilancë, dalin kaxë, pro dhijet sa dalin. O emma a'malu kulub, felajen tehi të dheifuha. Nërsa sa i përket veprave të zemrës, nuk mundet me u vendosë në umri. Kjo është më rëndësish, me rëndësishme, kjo dhëtë kuptohet shumë mirë nga se njëri u vëzër s'ka i mërqaqë që me fitu gjenetit. Pshemë, apo gjenetit është për gjithmonë. Alo na mësoft. Dhe xhenemi është për gjithmonë zotin e lut. Sikur nevet kishmi çejn ngarkum për me injenat për gjithmonë, me kundërleer të punës, sa i dosh, me punu për gjithmonë. Kur kishme inj? Balavart më asnjëherë. Por pse? Të do me injenat për gjithmonë. Sikur të nai shkërku neve. Me punë, me pagujt ata. Ke punu për gjithmonë, ke me jetu për gjithmonë. A më ne fiton doni herë ajo? sun e fiton Allahuaz. Kursën e fiton. Se ti por gjithmonë s'un punon. Andaj s'u shpërblesh për gjithmonë. Andaj do të bën Hakim, veprat e djymtyrve, shpërblesh me numra. Sa i vall 50 vjet. Ande ka në hadithën e Hakimit në Mustadrak, se një njeri ka adhuruar Allahun 500 vjet. Apo 500. Dhe ki u shmahnit me numrin. 500 vjet adhuroim. Dhe ushim dhe vetëm i ka pas shegat, vetëm shega. Kuptimin ushim modest. Dhe kur ka dharë për Allahu Gjellari, ka thënë unë e du me numra, me du me numra, me injenën. Allahu ka thënë ma me numra, masë se sënhe, ka thënë du me numra, ka insistu me numra, ka thënë shkojnë me numra, i kështu njeri me numra habitet, apo knasht kër i njef, ajo së muja e të njefëmës, 500, 1000, i kriën një loj, knasije e instiktit, edhe kja dhurim që ka dhë 500, unë e me numra hi, a hi me numra po, ka thënë Allahu Gjelluana, da'u ajinën wahidetën, fi kiffë, vënëja vësh njësi nga ona e një pëshores, dhe 500 vjetën nga ona pëshores tjetër. Farajë haqët il ajinë, dhe ka randu sinin, a do me numra, paguje sinin, paguje sinin, me të ndzirë dhe sinin tjetër, në nuk e di masë pari, fillimisht, qaj sijë cili ka randu, karështë i 500 vjetën dhe adhurim, Nuk e dim sa ishtë doshë ki më rëndu adhurimi që me mri barabar me sinin. A e didikush? Sa duhet me adhurim që me mri siri barabar? E sa duhet me mri adhurim që me, me kalu sinin? Vesh njësi me pagujtë. Sinin tjetër, veshken, zemrën, zort, vesht, dëgjimin, shikimin, apo hunden, nuhatjen, shqisa, durd, kam, të mirat e shumëta, që shi pagunë, kërë së një pagunë që datë dhe bën një kalim pjesëje me trup e kimë numra me zemër pa numër dhe kjo sepse veprimet e anëtarëve kanë një kufi që mbaron aty qoftë se trupi ka kufin e vet e ka kufin e vet dhe ndalet te kufini i vet fë jekun jazao bihasbi hadha as problemi i trupit është varësia ka punuar ndonë ta dy recitat tre ditë ramazan pasot ramazana ç ç'i do kop Edhim numrin. Wa amma a'malul qulub fa hiya da'imatan muttasila wa intawara shuhudul abd liha. Thot ndersa ajo e cila esh veper e zemrës ajo thot esh da'imatan muttasila. Ajo eshte vazhduar e pa ndërprer. Thot edhe në serobi nuk e shef. Edhe në serobi nuk e shef. Për shembull. Imani çka esh në zemër vëllazër apo imani çka është në zemër? i përkëthirë në këtë bot me namaz, me zeqat, me takvalëk, me përfundimin e trupit, nëse e kishmi matë me trup, shko imani. Por nëse e matë në dakhiretit, ti vazhdon me shpirit, me do ashtë Allah unë ende. Vazhdon me besu Allah unë ende. Ma djede në gjennet, vazhdon me do ashtë Allah. Dhe do me thonë se zemra ka qenë ma e madhe se sa, se sa trupi. Andoj thapen nga mesam, e takuahahuna, takvalëk i është këto. Kjo një në kupt Irgjase cila thot se këto është, pra ti për bandë qëka dushë, këto, jo, në këtë du një për këthejt me qka, me dhe pra, por mëjë madhe ku është, është në zemër, thoti për në kajim, elgjauzije. Mithaluhu, endel me habbet e vërri dha halil muhim bër radhi, la tu farikuhu aslen, shembul i kësaj është kështu, thot dashuria dhe knatsia është gjendje të dashuruarit dhe ati cili është i knashtë, la tu farikuhu aslen. Nuk shmangët nga kjo dashuri, nga kjo kna tësi, asniherë. Wa intawara hukmuha, fa sahibuha fi mezidhin muttësil. Fa dhe i dashuri da uvarë, ishtohet në zemër dashurija, bëjgë dhimisht. Fa mezidu l-muhib, arraði muttësilun bidawami hëdihi l-hali leh, fa huwa fi mezidhin, walau fëtërat gëvarihuhu të dëshuria e cila ishtohet të dëshuruarit në zemër, për Allahun gjellu ala, dhe knatsien që e ka për Allahun të bare kjo e të ala, jashtëton edhe, qka? Pozitën të, të zoti. Edhe nëse, gjimëtiret janë ndalë. Por qembo, njëri ju falë, sabaj, e falë sabaj, e ka falë 5 minuta, 10 minuta, dhe ka ndalë. Kjo është një loj manifestimi dëshurisë. Sigur dëshuria të ishtë ndalë që tu, A ke shënë mjaftuar me bon me mri pozitën e Zotit? Jo, pas minuta. E me çka mëriton pozitën? Ti edhe masi të dilsh pjesa e botit, e masi të dilsh pjesë drekësh, ti vazhdon me dashur Allah. Vazhdimisht e do. Vazhdimisht e iknash me ta. Vazhdimisht zemrën tonë ki dashuri, edhe nëse është penguar gjymtira. Bal qad yakunu mazid fi hali sukuni wa futuri akthar min mazid kathir min ahli an-nawafil. Thot madje, ndodh që dashuria në zemër, mushtue, shumë, më shumë, të dykushit cili sështu loviz, se sa shumë për njëzë që ka pojnë në file. Apo? Por qemë, janë i zxotë e dhe banë në file. A ma kështu me gjenjën e vetë ka dëshirë këtë të adinë në Facebook se jam të falë. A, a fiton këtë i vëzër se vabë? Jo. Një tjetër sështu falë, sështu falë në file. Por edhe nuk ka dëshirë dhe qatë pak shë e ka me ditë Abo, e bën një vej për dvogël, grimë dvogël, po do në veç Allah ome dit. Tjetërin do shtë a jep shumë, me tonë lata, me kamiona, por vazhdimisht e blen aparatin e ri, por me dalë më mirë. Cëli është tu rritë të zoti më shumë? Ki paka ki shumë? Ki paka, vlesën. Ame e thoti për në ka imeluzie. Ndo dhë dikush të me, me itë me fitu më shumë, pse nga se sinceritetin e ka më të lartë. Dhe sa dikush shumë bën në file, por e ka Bimala jetë të rukunisbe të mbejnë e huma Ma djëndohë Që me zdikuj të di cilë është tu nejtë Së lëvizë Dë dikuj që është tu lëvizë Me na file Ka mundësime së me mujtë bubo krasimi Apo? E ga si të që jimë vulkan E bubekër e sidikun E bubekër e sidikun dhe zër Kur ka nejtë Ka fitu ma shumë se ti qka falë është gjithë natën E bubekër e sidikun dhe zër ka fitu të zoti vetë të pare kjo hotela shumë ma shumë se sa ti kur a gjeronë shumë Ramazona e kur shumë shumë statusa në Facebook për rrë të davetit apo? shkronë të shumë pak për rrë të davetit pak për me ditë kush janë pak për pak shumë më sthim fel pra andovë dikush të nejt me fitu ma shumë se dikush të lëbë kush është taj që e bubekri pra shenë më praktik të lezër madhje bubekri ka fitu të nejt krasim me sahab ka vëza prej sahabëve tjerë që kanë vënë më shumë se sa Abu Bekri. Edhe me trup, për shembull. Abu Bekri nuk u shgodit në trupin e vet, sa u shgodit Bilal, i cili është më i madh. Bilal, a Bilal ja Abu Bekr. Abu Bekr. Apo Abu Bekri e Siddiq nuk ka marrë pjesë në luftë me trup, sa ka marrë pjesë kush? Khalid bin Walid. Cili është më i fortë? Cili është më i madh? Celesh më me pozitë, celesh e ka imani më të madh. Andaj shumë pse sahabëve kur e kanë xhurmua Ebubekrin, se pse k'i imani i kti është jo shumë i madh, ka thënë s'është pun veprash, zemra, edhe ja ndërzuan. E kanë po thënë kjo, mosjon zemër, nuk ka më këtu nuk kol shtegdale si më hi atë. Andajzer, kjo është shumë më e madhe. Njëriu më fiton me zemër, fiton shumë, edhe ti nuk e di. Dikush Allahun shumë, ande tha Allahu xhelalu për krishterët dhe hebujt, amilatun nasibat tasla narahamia. Krishterët dhe hebujt folë para dasat adhurojn Allahun me gjithë çetkun që kanë kanë tha amile punojnë nasibe rraskapitin taslanara hinziar pse sepse nuk janë porputhje me zemrën që ka dhënë Allahu te bareke ve taala wa yablugu zalika bi sahibih ila an yakuna mazidu fi hal nawmihi akthara min mazid kathir min ahli al qiyam wa akluhu akthara min mazid kathir min ahli al siyami wal ju ma nën ka thëllë Lazar sigurt ta kishton dikush tjetër Vjer mir para as far akuza kis morr. Para ka thon ki njerri me autoritet dhe i madh dhe kena shpoton neve. Ne basande kush prej prej dikujt dikujt tjetër, ky ishon objekt i akuzave të muaja. Thotimon qaimelozia ekziston prej njerzeve, te cilat kur flein fitojn ma shum se te ata te se dat rrin kam tu fal. Kur flein, ai flet, tjetri falet, ky tu flet fiton ma shum se ky, shka ashtu fal namaz. Thot madje Dikush duke hangër, fiton më shumë te Allahu se ai i cili është duke agjëruar. Apo? Se ai ek, shumë njerëz i bën vlerë dikush sërheqës, e agjërushum janë. Allahu sle. Do shumë mëbona se Sedina. Por mungesa sinqeritetit vlerëza njerëz i bën çesharak shumë. Ju vërtet vazhdimisht sh, shikon doni vrim, dikon a pe dine ej. A ap, pe më neva se çka jam të bëj. Ekso më ro. Po pra, këto njerëz vlerëza është fatkeci se humbër, edhe thë ibn i Gjevzi, thuni atërë është ka dojnë me ditë këjtë, mësullodhë, dhe këtë rështë me dojnë nga fudejnë ibn i Adi. Fe idha enkërte hedhe, fe te emmel me zide naimin billah, ve qijami gafilin anillah. Thot, e si mështë të pranoje, perceptori jotë këta dhe e mohon, thot, atëherë mëndonë në ata i cili është duke fletë, ndërsa tjetëri, është duke ufal, por është gafil. Nuk është me Allahun i lethë Fa Allahu Subhanahu innama jëndhuru ila l-qulub Wa l-himemi wa l-azai La ila suaril a'mal Allahu gjellë gjelaluhu Shikon në zemra Në ambicje dhe në vullnat E nuk shikon në pabjat e vej prave Wa qymetul abdi himmetuhu wa iradatuhu Thot vlejra e robit në varët sako ambicje dhe vullnat Femen la yurdih gherullah walo otia eddunya bihadafira lahu le, shaen waman yurdih adna hadh min hududha lahu shaen thot shikoni kët fjalë shumë e mora thot ibn qaim juziya ka dallim mes dy vetave njëri prej tyre se knos mia dhon kit dunyajën çka ka deri skajin e fundit mia dhon shtat kontinentet me këta detrat me këta pallatet s'është knos thot ke e kani pozicion tjetër të dha është një tjetër i cili pak më dawn pikëzonjë më njerëgëzohet. Epo vëzëm, ti ke ish pak me pasportën në xhep, e nin vetëm më ndryshe. Kis murët me fitoshum të Zotit. Tha di m'kaim eljozia. Wa in kanat a'maluhuma fi surati wahidatin wa qad takunu a'maluha hadha akthar wa ashq, بذالك فضل الله ياتيه men yasha, wallahu dhul fadli al'azim. Do di m'kaim eljozia, e ky dallim, thot mund të mu përputhna në, në pamje. Për shembull Janë një vejpër që më agërojnë dytë, falën dytë, jopin se qatë dytë, bojnë tavaf dytë, bojnë haqë dytë, dojnë mirë dytë, dojnë takëvali dytë, por se ta Allahu me himme, sa e doki Allahum, sa e doki tjetëri. Pas e dodi përnë kajim e ljëzije, e këtë kjo është merit e Zotit. Pse ja ka dhane bubekrit me zemër me fitu ma shumë se të sahabë tjerë, dhe e li ke fadullu Allah, që shtu këtë ashtë Allahu. Wallahu dhul fazlit alazim dhe të mira të Zotit janë të shumta në alush me Zotin ton të bare ke u te ala që Allahu xhellahu ala t i pastron zemrat tona t'i bën zemrat tona të që janë vetëm me dashuri të plot nga Allahu xhellahu ala mos s'dojnë diçka nga kjo botë apo nga ايتسلا كما القو الله تبارك وتعالى الوشمي زوتي دونجله جلاله تش الله تبارك وتعالى مصنبنت هيدرو ممتقتيمت زوتي مسپروات الله تبارك وتعالى الوشمي الله تش الله جل جلاله مصناس پروانس اسموندم مدروه الوشمي الله تبارك وتعالى تش زوتي اونجله جلاله نوابنت تيم تقنوس مقاديرنا خيرت ذات تهيدر الوشمي الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله مسلمانت كودشان الله تندهمان يتيمات المسلمان والله تيم بولان تيمشيران Fukaratës kam nërët, Allahot i pasonam, pasanikët, Allahot i band të gjimërtë, e lusë mizotit tonë gjëllëwalët, që Allahot të bërgostë të muslimanë, Allahot i lirëanë, hojëllëarët të bërgostë, Allahot të këtë në shtëpijët të tërë, zulum që arët kriminalët nërbëdhvejtë të shpartë alanë, e kulu qëllëi hëdha, wa astagfirullahi lëhi wa lëkum, fa astagfiruhu, innehu hu lëfër rrahim, walhamdulillahi rabb